Höst måndag, kvällar i radion kan den som vill lära sig laga mat. Då ställer sig novisen folkolhagen, vid spisen. Det fräser till i stekpannan när ingredienserna till en fransk bondomulett glider ner där. Tore Vretman är läromästaren. Ja, då ska vi sätta på den här pannan här och så tar novisen och lägger i lite smör i pannan. Ja. Behövs inte så mycket. Sådär ungefär. Mm. En... Ja, en liten, en liten klicksmör liten bara kliksmör. Så att det behövs inte, inte mycket tills vidare. så där Det är bra Sen kan vi ta hit fläsket Slå i fläsket Där och strimlorna i pannan Men än har det inte börjat puttra Jag tror det sker lite mer Ja, gas Är det bra att ha en, en gasspis? Ja, gasspis tycker jag är rätt bra Vad har du hemma? Jag har gas Ja, men det som naturligtvis är allra bäst och lättast att göra göra om och lätt på det är en v-spis eller en kolspis. Men även gas är bra. Elektrisk spis är lite svårare. Därför att eh, man kan ju när man har en sån här ordentlig låga så kan man ju moderera värmen genom att flytta på pannan höja den upp och, och, och, och fram och tillbaka lite grann. Men den elektriska plattan eller lagaspis är ju på det sättet svårare även om de är alldeles utmärkta. Ändra sammanhang. Känner nu. du det ofta, Ja, det ofta nu? Ja, det kan vara. Ska vi inte ha lite mer smör? Jo, oh. men nu tycker jag att vi tar och lägger i potatisen också. Så där mm. råter den i. Och det bara blandas ihop att alltså med... som är ...bestrimlorna. Ska vi ta löken också då? Ja, vi kan vänta lite tak på den så att inte den blir... ...så Och så skakar du pannan i par värv. Ja, just det. Och jag är jag inga konstigheter nu inte. Nu slänger den plötsligt upp hela bytet så det virlar runt i luften och så tar det. Ner. Nu tar vi och modererar, eh, modererar elden lite grann här och så slår vi i löken och så får det här stå och småfötter lite för sig själv här medan vi gör i ordning äggen.